أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني صوتك عندما ناديتيني في صمتُ لا من أتى Čovjek po imenu Muhammed ibn Tumrt bio je iz plemena Masmude, berberskog plemena. To je najispravnije mišljenje. Većina istoričara i oni koji se govore o njemu kažu da je bio tog porijekla. Neki kažu da je bio arapskog porijekla. Čak neki kažu da je bio kurešijskog porijekla. A ovo prvo je najbliže. Taj čovjek počinje sa preporodom veli što na koji način 512 godine po hidži. Prije toga sam da spomenu kakave njegov bio menheć u činjenju tog preporoda. Oni rođen 673 godine po hidži. 500 te godine po hidži. Nakon znači nakon godina odlazi, odlazi na tražeš rijesko znanje, bio inteligentan pametan. I odlazi prvo u Marok. Zatim nakon toga odlazi u Meku. Pa kod Ulemi Meke traže širijesko znanje. Nakon toga odlazi u Bagdad i boravi u Bagdadu 10 godina. Znači, otišao na istok. Otišao na istok muslimanskih zemalja. Učio je kod učenjaka. Znači, e, ovdje je njegov problem bio. Uzima znanje od Ulemi Rafidija Šija. Uzima je znanje od Muatezila, koji je bilo rašen u muslimanskom svijetu. Uzima je u znanje od učenjaka Ehl-i Sunneta poput Ebu, Ebu Hameda Gazalija. I onda da bi se 512. godine vratio, da se vrati u svoj, u svoj Marok. I to na koji način? Znači, u tom, tom periodu dok je boravio tamo u istočnom dijelu muslimanskih zemalja, stekao je ogromno znanje s tim da je bilo pomiješano svašta kod Kaže, kaže za njeg Ibn Khaldun, poznači, poznati istoričar i otac savremenih društvenih nauka sa svojom uqaddimom, kaže asbeha bahren mutafadžiren minelin. Kaže za Mohameda bin Tumerta, kaže bio je, kaže more koje, koje je pucalo. Koje je bilo poput eksplozije znanja. More od znanja koje je pucalo. Znači jako veliko znanje imo kaže shihaben fidin. I bio je znači onaj, onaj, onaj bljesak ona ona svjetlica, ona munja u vjeri. Ne znam kako. Kako se desio da se vratio? Kada se vraćao u svoj kraj, otišao u Egipat u Aleksandriju. I njegov metod je bio, tu govorim njegov metod. Njegov metod je bio da je bio da je nareživao dobro i odvracio od zla. I me, time se najviše bavio. Vi znate dobro što se podržujemo po time. Znači bilo koji munker koji vidi javno među ljudima na ulici, bilo kako, znači on bi naređivao dobro i odrčao zla. Međutim, ima jedno, jedan, jedan neuratan način, a to je da je bio jako žestok. Šediden džida, kako kaže Arapijal. Znači, grub osor, žestok ukrajnost u tom naređivanju dobra i odrčanju zla. Ako gdje god ima priliku da rukom otklon, višu rukom otkline, pa makar i dobio batina. I naravno, to je dovoljno da je ljude sa svojim načinom djelovanj rade odvraćao ljude. Gdje odvode nešto negiralj, posvađa se, zaguža se ljudima, pa ga otjera. To se čak desilo kada je bio u Aleksandriji. U Aleksandriji po ulicama dobro je dobro odvraćao zla, pa ljudma da tužio i uhvatili ga u gradu, uhvatili ga, I prvi brod koji mi se kretalo iz Aleksandrije prema, prema Maroku stavili ga u brod i da ga se kontarčio riješi. Toliko im mi dotužio. Znači možete misli kakav metod imao znači, naređivanja dobra i odlačanja zla. Da bi onda dok je bio u brodu opet ljudma tamo govorio ovo je haram, ne smijete ovo, ne smijete ovako, onako, da je dotužio ljudma znači ga bacili ga z broda. Bacili ga u more. A on plivio za brodom jedno određeno vrijeme. Pa kad su malo saželi, se rekli Vratit ćemo te na brod, ali da nam obećaš da više niš, ništa gori priča. Da što mi ćeš šutiti? Šta je, nije mu izborao To je vratit, ga je šutio dok nije, dok, nije odšlo, dok nije došlo do cilja sa broda. Znači, taka mu je metod bio. Znači, jako žestok. Do te mjere da je dolazio sukop sa ljudima. Zašto je ovo? Znači, vidjet ćemo da će to poslije ostaviti veliki trag na njegov način djelovanja. I stvari, on je začetnik ove novi državi, muvahida. Šta je problemo u njegovom menheđu? Što se on u ovom svom menheđu načinu otklanja munkera različio sa poslanikom, sallallahu aleyhim veselem. Vi znate, mi smo govorili, čak smo imali predavanje, jedno, o postepenosti u Davi, o postepenosti u, uh, u negiranju munkera koja je došla u hadisu, na koji način se otklanja munker. U postepenost su svi stvari, vi znate, u širijeskim tekstima je došla, kako je objavljeno kako je došla zabrana kamati, postepeno, kroz faze, zabrana Uh, pijenje alkohola kroz faze. Zabrana odnosno uh, propis džihada kroz faze došao. Uh, davan Allahov put kroz faze i tako u tako mnoštvo mnoštva stvari. Tražiš šest koznanja kroz faze, kroz, znači kroz određene stepene ide polako, ne mod jedan put. To je bio, znači to je sunnet poslanika sallallahu alejhi uh, ve Mi smo čeka na tom predavanju jel postepenost jel u vjeri. Tako je bio nasućen. I se znači govorili, spomenuli smo hadis Aije radijallahu hanha koji je bilješ Buharije muslim u svoja dva sahiha, u kojom je došlo da je ona rekla, jel, a, kaže, kaže, prvo što je došlo objavljeno od od ajeta u Kuranu je bilo ajeti koji, koji jačaju iman i vjeru. Pa nakon što se ljudi učvrstili imanu i vjeru u akidi, onda je došla halal i haram, jel, kada su, kad su učinili hižu u, u, u Medinu pa kaže Aisha radijallahu anha kaže kaže da je došao poslanik sallallahu i rekao ljudima la tashrabul khamra nemojte piti da odma забранио da piju alkohol, reklo, nećemo alkohol. Da rekao, poslanik, salim, nemojte, rekao nećemo nikada ostavite alkohol da rekao poslanik sallallahu alayhi ve čini nemojte činizina alkl ubrek reći ćemo nikad ostaviti nalk znači za ostavljanje harama za praktikovanje vjere treba prvo imana ne negiraj se munkeri pri nego što se čovjeku jel ugradi iman i akida u grudima, u srcu. Pa ona poznata priča događa Omar Abdullaziza sa njegovim sinom. kada je Omar Abdullaziz kao, kako je spominju mnogi istoričali, kao peti pravidni halifa, kada je došao 90, 99. godine pohiđena vlast, kada je već postao halifa, pa mu je došao njegov sin, a i on je bio jako žestok sin njegovim. A bilo mnogo munkera koji su bili raširini u, znači, u, među ljudima, u javnom životu. Pa mu kaže njegov sin, pa dobro, oče, babo, jel, sad imaš vlas svoje ruka, šta čekaš, jel, što ne, pometeš ono dole, jel, što je harama, pa mu nabravim, spomenim te harame. Pa mu on kaže, polahko, sine, jabu neije. Kaže, leo hameltu nase, džumleten vahde, kada bi ja ljude da dam put natjeru da sve to ostavi, kaže... Kaže, leharađu uđumnetemane, leharađu uđumnetin, ostavili bi vjeru od jedan put, ko što vi natjerim ja od jedan put. Znači, ne ide od jedan put kod ljudi. Ne ide nasilu. Ili kao što imam u kuranskom ajdu suri Ali Imran, febima rahmeti minallahi lintelehum. Od, Allah od Allahove milosti je, kaže Allah Želšanu, poslaniku, sallallahu sallam, od Allahove milosti da si ti bio blag volo kunta fadan galiza al qalbi lan fadu min haudik da sibio osor jestok kaže oni bi pobjegli od tebe i do kraja ajta znači u ovome eh, Muhammed ibn Tumert znači razmišlja o se sa menhecjon poslanika sallallahu alajhi wasallam u negiranju munkera i gajanje ljudi i šta se dešava posle kad je on došao u Maroko iz broda, jel? Je malo i plivao. Kada je došao, otišao u mjesto koje se zove Mehdije. Pa je našao tamo čovjeka po imenu Abdul Mu'min ibn Ali, mladića nekog, koji je bio sličan, njemu hoće da traži širijesko znanje. Pa kada su razgovarali o njemu, kaže, jel, ako tražiš širijesko znanje i tražiš veru, imaš to kod mene. Dođi, sjedi i uči. Pa je Abdul Mu'min ibn Ali, sljedeći, budući namjestnik i vojskovođa muvahidijske države počeo da traži i uči znanje od njega. I nije samo znanje, nego i njegovu metodu uzeo. Znači, uzeo, njegovo, uzeo znanje što je imao kao njeg znanja, šariatskog, a opet kaže, Mohamed ibn Tumr, znači, bio bogobojazan čovjek. Znači, volio Allahađešanu, volio poslanika, međutim, imaju ova imaju ove neke devijacije koje je imao. Pomenućemo opet poslije. Nači Abdul Mu'min ibn Ali, kao prvi njegov sljedbenik, kao što je uzmao znanje, je uzmao i njegov način djelovanja rada i opođena sa ljudima. Uglavnom, sa djelovanjem Mohamed ibn Tumerta, začetnika muvehidiske Mubehidis, države, njima su se u početku priključilo još pet ljudi. Bilo je njih sedmorica u početku. Pa su onda oni počeli da analiziraju stanje oko sebe pa su vidjeli da se da je rašireno alkohol, da se pije, da se bespravno uh, uzima tuđi metak. Uh, lično su oni, od njih, njih sredmorca, to predstavno su vidjeli čerku Ali ibn Yusuf ibn Tašfina, da je bila otkrivena hodala na javnom mjestu sa svojom svitom, jel, s kojom je prolazla. Pa je onda uh, Mohamed ibn Tumart izložio svoju viziju, plan šta da rade, kako da djeluju kako da radi, kako da riješi ovaj problem, to stanje među muslimanima. I onda je njima predložio ovako. Kaže on njima, uh, ovaj Fesad koji se raširio među muslimanima u tom kraju, kaže, ne možemo ga drugačije riješiti, osim, kaže, da pobijemo namjesnika murabita i da preuzme vlas u svoje ruke I kad preuzme raz svoje ruke, onda ćemo mi ove munkere sve otklaniti. Jer ne možemo i ovako. Mi jo, ljudi otklanjamo, ali ovi njima dozvoljavaju. Ne ide. Nego idemo u glavu odmah. Poput komunista. Jel? Bitna je vlast. A poslije svi budu komunisti. To je njegov plan. oni to predložio njima. Kaže, to je moja vizija, ja mislim da treba tako. Znači, pobit namjesnika Murabita uzijet vlas u svoje ruke i onda da uspostavimo, jel, da negiramo munker sa snagom i moći, da negiramo munker među ljudima. Šta je ono vude napravo pri grešku tu? Znači, potpuno se razišao od onog što je radio ko? Koga smo spominjali? Ko je začetnik murabita od Ulemi? Abdullah ibn Yasin. Koji je bio metod? Poučavao ljude vjeri pa sjedi, pa dođe pa dvojica pa petorca pa desetorca pa ovako pa uči vjeru pa pa pa godina pa prošlo vrijeme na vrijeme kada su ljudi masovno omasobili počeli zadržjeti vjeru tako znači počeo je od čega što bi komunisti opet rekli od baze znači počelo do od dobčni ljudi znači počelo da odga kao što je radio poslanik sam sa lem je šta ajmo zlave odma ajmo last uzmi last pa ćemo dozgodjelovat u tome se razišao znači u načinu odgoja ljudi sa poslanikom sallallahu drugim odgajateljima i prva, odnosno velikanima ovog umeta. Odnosno ovim hoćemo da kažemo. Da znači gleda sa šerijske strane, madana no, to nam nije tema. Da znači, nije bilo dozvoljeno Muhammed ibn Tumurtu, znači ni po kom osnovu sa šerijske strane da poziva na tokozvani huruž, na pobunu protiv tadašnje muslimanske vlasti, proprično znači namjesnika Libn Jusve bin, uh, bin Tashfina, ostali namjesnika. Što? Zato što je znači, Ali bin Jusuf bin Tašfi znači, vladao po šerijetu, vodio džihad. Živjeli muslimani u globalu, u hajru. Znači, toliki hajr urađu u njihovim rukama. Znači, oni što se da Ljude da odgajaju, da rade, deli među ljudima, da popravi stanje, a ne da idu na, na ono da, da povedu rat na ubijanje. Odnosno, da bio još bilo jasnije, plastičnije o čemu govorimo, Da se vratimo u, u, u period poslanika sallalavinsa. Zamislio da je poslanik sallalavinsa u periodu mekanskom. Umesto što je saborao sa, sa shabima koji su postepeno, jedan po jedan, više i manjiko, primali islam u, u mekanskom periodu, kada je već bilo nekoliko njih koji su primili islam, mogao je poslanik sallalavinsa da kaže da okupi ovi malo jače od ashaba, pa da kaže njima, da se njima se odgovori, da se govori, hajde da pobijemo prvake mušljika. i pobijemo. Jednu oči da govorimo, odemo njihov onaj klub koji su imali kreškijski i i pobijemo. I preuzimo vlast. Preuzimo vlast i time uspostavimo islam šarijet. Da uspostavi Allahov zakon u Mek. Međutim, poslanik sa Allahovim sremenom ovo nije uradio. Iz kog razgova nije uradio? Zato što on imao smjernice od Allahovu, kako da se ponaša prvo se ljudi poučavaju akidi, ispravno vjerovanje, tevhidu. To je menheđ u promjeni kod ljudi, u promjenu stanja. Nači odgajaju se ljudi na imanu, na ispravnom vjerovanju. I to je radio poslanik sa Lolan Sjelom u Mekke 13 godina. I bila mu zabranjena borba, zabranjen džihad. Česka pitao neki ashabi, dokad ćemo više trpiti? Oma je rodilno. Dokad više je ovo, jel? Ja pamet oko polako je. i došao kuranski ajat obidan da je zabranjeno da, da, da se pokreću dižu da da vodi džihad vidi borbu sve dok nisu učinili hijju osnažili se osnovali državu prije pokreta na džihada i tako dalje do kraja takav put je tako rada Abdullah ibn Asi na sličan način znači ovo je prekršio na ovo ovome prekršio muhamed ibn tumert dalje šta se dešavalo historijski Ali Ibn Jusuf Ibn Dašvin, namjesnik Morabita, si, znači sin od Jusufa Ibn Dašvina, je čuo da ima neki čovjek tamo, Mohabidim Itumert, koji u stvari počeo javno da priča, poziva ljude da se pripremaju, da se da pobunu protiv njegove vlasti. Ali čuo da je učen. Pa mi bilo jasno kako može učen tako, jer je upadnio takvu stvar. Šta mu je pozadno toga? Uglavnom, narijde da ga uhvati i da ga dovedu, da ga uhvati zbog čega? da napravi dijalog, raspravu između njega i njeg u Leme koja je bila poznata tam glavno u Kadije i ostali u Leme koja je, bila, je li, poznata u njihovoj državi. I to se desilo. i u to I na to raspravi kad se ona desla. Deslo je se da je Mohamed ibn Tumrt pošto on godinama tam vježbu kod Moatezilavi i ostali vježbu kako da se raspravlja. Imao sposobnost u raspravljanju. I kad su oni neke mesele, on je njih sa svojim filozofiranjem pobjedio. Nadladao. Ispao pobjednika. Znači, često kada neko izađe priča o nekom pitanju, ne mora znači da onaj ko ima više znanja, da će pobijeti ono koji ima manje znanja. Nego sposobnost retorike, baratanja terminima gdje se ljudima prestavi, da onaj koji je više vještu, u uh, raspravljanju, da pobjedi ono koji ima veće znanje. To se često dešava. I to mi vidimo često na televiziji, u raznim oblastima, ne samo sa strane Islama. I desilo se, znači, da je Mohamed bin tumrt, da je u stvari kao pobjedio ostalo u nemu u, u raspravljanju kodređenje pitanja. Ali najviše je prevagnuo u tome kada je spomenu spomenuo, znači, u detalje šta je vidio od munkera koji se nalazi u, u javnom kod muslimana. Do te mjere je... Da kada je to slušao znači Ali Ibn Yusuf uh, Ibn Tašfin, kada je čuo te stvari, a on to nije znao jer se bio zabaljen drugim stvarima, počeo da plaći. Raspakuje. Nije mogu da vjeruje da je tu imao ima njegove države, da se dešavaju taki munker. Pa je nekako, nekako čak, u srcu je dobio nekako jel, nag, ovaj, nagio prema njemu, onako, bio mu simpatičan. Jel? I kad se to završilo, onda je uh, Ali Ibn Yusuf sa svojim glavnim kadijom i svojim uh, ministrom, glavnim, razgovara što da radi s tim čovekom. Pa mu kaže njegov glavni kadija, kaže ovog čoveka, kaže trebaš zatvoriti, zatvor, i davat mu jel, ono niko da preživi i da ne kontaktira s ljudima. Jer kaže, ako to ne uradiš, znači izdvajaćeš, trošeš, iz, kaže, iz bejtul malo, ono niko da on preživi samo na njegovu državanje zatvor. Ako to ne uradi, Sutači kaže trošiti, izbjeći malo sav metak da bi sačuvao državu od njega. To je bilo nerealno, Jusufin, Alibni Jusuf. Ali Jusuf. A onda njegov, a vezir, odnosno njegov ministar glavni kaže njemu ja se ne slažem, kaže ovo što što tvrdi glavni kadija, kaže ja mislim Da, da to nije dobro da se on zatvori zato prvo što je, što je u ratvori pobjedio ostali učenjake, druga stvar ti si rasplako, među ljudi su vidjeli da si ti rasplako, i sad ti njega još zatvaraš. Znaš, tu nešto nije u redu. Nego pusti ga. Pusti ga, vidjet ćemo, kako ću se ponašati. Lako ga je uvijek uhvatiti, jel? Ti si vladar, te u tebi ko kod tebe vojska, ko tebe snaga, uvijek ga možeš uhvatiti, jel? I pusti ga. A onda Mohamed ibn Tumert ode u mjesto Tein Melel, u jedno selo. A on je bio, znači, bio asketa. On je samo imao jedan štap, ili ščap, što bih kada nazva, znači. štap je imao jedan. I, nibi, I on je samo malo jeo, znači, pravi zaht I samo naroživanje, dobro odrečan zla. Znači, to je, to ljudi, znači, toliko je bilo prilažno, znači, to osvajao je ljude kad uđe. Znači, žestina na haku, na istini, i to je ljude pljenilo. I onda je u tom mjestu formirao, formirao je svoj, Džemat, Movehida. Nazvoj, da su Movehidi. Ovo je vrlo simbolično što je nazvo da su Movehidi. I onda je ojačao, u tom mjestu ojačao, bio glavni noć, to kaže, on tako je. Nakon toga, kad je već formirao tu svoju skupinu, koja se širila od tog mjesta na druga mjesta, pojavilo se kod njeh određena skretanja jasna vidljiva u njegovom tumačenju vjeri. Šta? Prvo je za sebu stvrdio i da je bez bezgrišan da ne grije ništa. Odkodno to? Pa zato što je učio kod šijitske rafidiske uleme, kod nje su sveimam bez griješta, tako. Nač je to, za sebe da on ne grije. Nakon toga je ustvrdio da da mora biti da su oni mujassime. Da oni u stvari tumače Allahova svojstva, da su slična svojstva stvorenja njegovih i da poređaju stvorenja odnosno Allah Allah sa stvorenjima i obrnuto. I onda očeo dalje i kaže da je to kufr. Odnosno, Mohamed bin Tumer je čovjek prvi preko koje se raširila ašarijskam ešari, uh, akida u tom dijelu islamskog svijeta, u sjevero uh, zapadnoj Africi i u Endelesu. Za ovaj istični dio muslimanskog uh, muslimansko djela uh, muslimanskog svijeta, znači, to je priča znači kako se raširilo. Na rukama Salahudna i Ubi i drugih učenjaka njega kao vojskovođa i učenjaka odrični. E, uglavnom, znači, one protekvirio morabite, kažu, kao što mi imamo danas ovi, vi znate ovi, e, poznati, džeko i ova ekipa, kažu, jel? Ko uporide lađe zašanu sa, sa nekim potvrdi svojstvom koji je došlo u Koranu Sunetu, kažu, uporide lađe zašanu sa stvorenjima, uporide lađe, lađe sa stvorenjima Kufru i protekvirite. I tekvir i bintaj imio. Tako su oni protekvili, znači, morabite i to ovo stilom, načinom kako ovi rade ovi koji od nas su pretjeruju tekviru. Kaži, prvo je namjesnik Ali ibn Tašvin, on kjafir. Pa su onda njegovi namjesnik u drugim velasima kjafiri, pa ulema koja ga prešučuje i šuti na to su kjafiri i kaži, svako onaj koji po njegovom ulašu, upravo on je kjafir. A one obične mase vidimo. je se sanama ili protiv nas? Ako ste sanama, sanama ste. Ako, ako ste protiv nas nešto sanama, znači i vi ste kjafiri. Znači vi ste na strani ovi drugi. Znači, Dalje je išao da je o krmo rabita. Znači čim protekviru znači halal je njihovo krv. I halal je da se izvrši pobuna poti njih. Samo je bilo pitanje kako se organizuje, kako početi. I, znači, tu je njegova bila praksa. Da je fide bio znači, Olah ko je ubijao muslimana. Samo se neko su prostavili njegov. Ne samo od murabita, neko, od običnjeg ljuskih maslija, oni koji su u njegovim redovima. Ako on nešto tvrdi ovako, i neko su kaže, pa možda to i nije tako, možda ovako ono išare tijel da ga, da ga skrate za glavu. Ubijao je ljude koji su se prostavljali iz njegovih redova, ali je imao toliko strapoštovanja kod ljudi da su ljudi gledali u njeg. Znači, to je čovjek, znači, bezgrješan čovjek, došao, alađešan poslog, kad neko iskrenjenje počne kod ljudi, znači, a, a, a, to postanik poput vrste sihra. Šak neki tvrde za njega da je on za sebe trude on Mehdi, da je on taj neki Mehdi koji će se pojaviti, jel, ova, za sebe trude on Mehdi koji će spraviti pred kraj ovog umeta presudni dan. I tvrdi od sebe da ima određene havari, od dođin stvari, neki nadnarne stvari dešaju, koje dešavaju ko potvrđuju da je on bez grijeha. Uglavnom ljudi su ga u tome slijedili. Tu je to mi je problem. Nećoš ba dobro, ajde, oni skrinovali, slijedu ljudi. Ljudi su ga slijedili tome. Zbog njegovog kao znanja, zbog njegovog bogobojano se zbog njegovog ibadeta. Ljudi smatrali da on bezgriješan, uh, smatrali su to što je ohalio krv Morabita, da je to u redu. Onda, I šak i on njih ubijedio da je velika nagrada koju učestvoju u toj borbi, bori se protiv Morabita. I onda je počelo. Naravno, ko nije bio sa njima, ohalio krv njegovo. I počela je borba. Prvi i devet bitaka veliki Hrupnice je deslo poslije toga. Nakon 12 godine. Od tih devet bitaka, sedam, u sedam bitaka pobjedio Muhabedim Tumar, Canji, Norman Abdul-Mu'min i Ben Ali, u dvije su doživili poraz. U tim bitkama, ukupno svim tim bitkama, stradale 80.000 muslimana. Znači, oni su zdršili pobunu, imali jalko vojsku, imali jalko snagu, znači, pridobili su puno muslimanski masa u svojim redojima i desali su da ti velike bitke. Znači, rezultat toga je bio od 512. do 541. godine da je 80.000 muslimanov borbama između muvehida i murabita stradalo. Zašto on sebe nazval muvehidima? Da se vrati, muvehid znači jedno božac, monoteizno. Znači, oni su jedini na tevhidu, na monoteizmu. Ovi ostali su na kufru, murabiti pogotovo. Jer, jer potvrđuju svojstva Allah i Jelšana koja je došla u Koranu i sunetu. Tako da je, znači, 541. godine po hijđri nastala ta nova država, A država muvahida. Znači, neko kad gleda istorijski reć, vidi lijepojeg imena i Muvahidi, To je pravo lijepo ime. Mislim, smo tako. Međutim, kad gledaš pozadno toga, ko stoji iza toga, kako je to naselo, vidimo da je otvarija tu, da je u pitanju novotarija. Uglavnom, 500, baš tada, kada je zasnova njihova država, 541. godine umire Muhammed ibn Tumart. Nakon toga, znači, pred samom smrti održava jaku, veliku hudbu, žestoku hudbu poziva na, na državanje čvrsta držana Kur'ana i sunneta, nasljeđenja, uh, selefa, salih, ashaba i tako dalje. I da rekao da je njegov nasljednik, Abdul Mu'min ibn Ali, onaj prvi njegov učenik, i da je obaveza pokornost njemu. Dokle li je god, jel, on pokoran Allah i poslaniku. Kada, se, kada nije pokoran Allah i poslaniku, nije dužnost pokornost njemu. Či sve ono pravo, slišam što je govorio Abu Bakr i Omer. Radi Allah, on nam i ostali. Uglavnom, znači, tako je nastala njihova država. Uglavnom, rezultat to Da je, tu, znači, da, on, da, da je njegov djelovanje bilo zasnovano znači, na žestini, da grubosti, osorosti, na tekvi, na tekviranju, proklačavanju keafire, znači namjestnika uh, od, od, od, od uh, murabita, da je njihov krv, da je rekao da je, da je njihova krv, da je onaj ko prlije njihov krv ima nagrod, veliku nagrodu da Allaha Žešu Andrije dobija i da je znači, o, pozvao pobunu protiv njih i da za je tvrdio da je bezgrišo. To su neke razime njegovog, njegovog, još od Musibeta koje dan danas mi trpimo to što je on, on raširio u tim krajima šarijsku akidu koji je prenio jel, sa istoka na zapad. Odnosno, sa ist, ja sa istoka na zapad. E, zadnje što se testo 541. godine, a to je da su oni udošli u, u, u grad Merakiš, to je, znači, to je predstavnica ta bila, grad koji je osnovao Jusuf Ibn Tašfin, znači u tom gradu je bilo zadnje krvopraliče, zadnje je bilo krvopraliče i time je znači, bio prestanak države ta. Onda je nastavio znači, njihov period, država Muwahida. Pa ćemo vidjeti šta se desilo, postoji njih, kakve je to tragove i utjecaje ostalog muslimane tih krajeva. I s ovim ćemo završiti taj period, Uh, taj, dio, uh, taj period dio istorijskog dijela u Endelosu, pa nastavljamo sljedeći put znači da da se krijećemo za, on, za događamo koje se je dešavalo sa ovom novom državom uh, koje je predvodio Abdul Mu'min ibn Ali kao nasljednik Muhammed ibn Tumrta. Da ima lažje što neoprosti. Bil magani ya maratan حرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان